Rautiainen riistää. Nyt on hyvä paikka kadyllä Rautiainen tulee. Toivola vastassa ja Rautiaiselta. Aivan rautainen viimeistelä. Oikein hyvä jotain arkipäivää, mitä te ikinä, mikä ikinä onkaan, kun te ja sunnuntai. Me nauhoitetaan tämä MarketPod 3. jakso. Ja Ollaan Juhangas jälleen, jälleen tekemässä vähän internet-raatio-ohjelmaa. Morjes, Moi, moi Mikko. Voi, onpas sulla tänään matala ja rauhallinen ääni. <tos> Mä vaihdan tarkoituksella, kun viimeksi tuli vähän liian kovaa puhuttu ilmeisesti. Joo. Yes, eli tänään homma nimi on se, että, että meillä on tässä Ville siihvoselta muutamia mietteitä maajoukkuetoimintaan liittyen. Liittyen haastattelin hänet näin, näin tuolla Someron Voimai-Peikon välisessä matsissa. Ja sitten lähetyksen lopuksi haastatellaan myös Leijonafutsalin toiminnan Toiminnanjohtaja Jussi no, mutta Ennen kuin lähdetään sinne, niin lähdetään perkaan Juha tätä alkanutta vuotta. Tämä alkanut vuosi on ollut... Yllätyksellinen ja vähemmän yllätyksellinen, riippuen vähän, että minkä joukkueen silmin katsoo. Joo, ihan totta. Kady nyt on ollut ainakin näissä pari sekasmat, ihan käsittämättömän voimakas joukkue. Taas 0 omia ja 12 tehty, 5-0, 7-0 voitu tähän alkuun. Niin, niin, vaikkei vastukset ole ollut mitään, aivan huippui välttämättä PP-70. Ensin kaatu tuossa noin 5-0 ja sen jälkeen Mad max Kadyn kotisalissa 7-0, mutta kuitenkin vakuuttava tulosta, aina kun nolla, nolla pysyy omassa päässä. Se on nimenomaan näin, että nyt kadu on, on aika hyvässä putkessa, että viimeisen kolmeen matsiin yksi päästetty maalis, tuli Sovo vastaan 16-12. Sitten kun siitä kelataan vielä vähän kauemmas, mennään ihmettelemään, mitä Kadyn on tapahtunut, niin siellä on sitten, missä se oli? Se yksi niiden matsi. Tossa on Sovokäy 16. päivä. TV vastaa. TV vastaa nollapeli. Sitten vielä kelaataan taaksepäin. Maxii vastaa kaksi päästettyä. Elikkä täytyy mennä se marraskuun 11 päivä, äh 18. päivää asti, että kadu olisi päästänyt enemmän kuin yhden maalin tai ylipäätään. Niitä olisi ahdisteltu millään lailla. Se kertoo aika. Paljon mun mielestä siitä, että, että mitä Mister on saanut aikaiseksi, aikaiseksi tuolla Jyväskylän päässä. Kyllä, ja nyt vielä tosiaan Hosi pelannut muutaman matsin tässä, niin Hyökkäyspää on entisestään vahvistunut vielä tästä. Ja kyllä, kyllä voisin sanoa, että aika hölmö tarvi olla, jos Kadue ja tässä vaiheessa nostaisi. Niin, täytyy ehkä olla, olla hieman ulkona tästä lajista. Niin, ja siis pohjanmaalaiset on kaikki ehkä vähän hölmöä, niin sen takia... se. <hysy> <hysy> <hysy> et sä sanoa noin meidän virallisessa podissa. <hysy> <hysy> no, Tämä ei ole sitten futsa virallinen kanta <hysy> missään. Ei on niin. myös hyvä huumorinta Onko? On, on. No hyvä, luotetaan siihen. Siin. Sitten, sitten, no joo, kadio tosi vahvasti, niin sitä ei tarvitse sen Ne menee sillä oma, sitä omaa tasasta. Tasaisen vauhdin taulukkoa. Nyt on eroa kolmospaikalle seitsemän pistettä, kun kahdeksan ottelu on jäljellä. Tuleeko kädy putoamaan kahden parhaan joukosta pois tällä kaudella? Ei, ei todellakaan. Ei millään. Maaliero 67, siis niin kuin ihan oikeasti 67, kun kausi on kuitenkin jonkin matkaa yli puolen välin, että ei, ei ne millään voisi sukeltaa niin paljon, että ne putoisivat kolmanneksi tai neljänneksi liikassa. Ei, ei. Ja... No Sievi nyt on pisteen päässä kuitenkin, että siitä voidaan käydä tiukka kamppailuja, kumpi voittaa runkosarja. No, se on nimenomaan näin, että runkosarjan voitaisiin käydä tiukka kamppailu. on ollut todella vahva, vahva. No, mutta toisaalta mestarin pitää olla vahva, mestarin pitää osoittaa osoittaa pärjävänsä tässä pelissä, ja siellä on tehnyt sen, mitä heiltä on vaadittu. vaadittu. Välillä on ollut vähän vaikeaa, varsinkin just tuossa jouluun joulu ennen se ruutupailet peliin. Voitto 10-5, mutta se, että 5 menee omiin tuommoisessa matsissa kotipelissä, niin se on, se on vähän semmoinen huolestuttava merkki. No, mutta tämän vuoden puolella, puolella niin ei siinä ole ollut kuitenkaan semmoinen tilanne, että sievi olisi jotenkin dominoiva. Riemu vastaa kolme neljä voitto, tiukka matsi. Matsi, tärkeintä, kolme pistet lähti, lähti sieviin. Mutta nämä matsit on vaan semmoiset, että niistä ei jäätä tyylipistet. Niistä ei ottaa se kolme pistet sievi ottanut niistä kolme pistettä. turhaista on sen enempää mennä kritisoimaan. Voi se joskus tehdä jännittävälläkin tavalla. Eilen, eilen 6-2 voitto pp-70 koti-luolassaan, koti niin, niin se oli sitten jo enemmän niin kuin semmoista osoittamista, että kylmän täältä tullaan, että ei, ei siellä parane ihan hirveästi. Joo, kädy, sitä... kädy päästää jalkaa kaasulta. PP pääsi alku, alkuusiin johtoon, mutta sen jälkeen sitten kädy tuli tasoihin ja meni avausjakson aikana. Sitten kun toinen jakso etenee, niin, niin tutut miehet siellä on. Tirkkonen, Ercek, heittämässä häkkiä. Ja Juha Alasuutarille 100 futsal liiga piste myös kyseisessä ottelussa onnittelut sievi. No, jupi on on hieno, hieno ja tyylikäs mies. Hän on Tirkkonen 1 plus 2. Hän on ollut hyvä nyt loukkaantumisen jälkeen, tosi nopeasti päässyt peliin sisään. On myös ottanut protestoinnista varoituksen eilen. Olisiko uskonut koskaan? <tosio> Parempi ettei sano mitään. <tosio> Joo, siellä näyttää olevan pöytäkirjassa, Tirkkonen B on syynä. syynä Nikola Ertseko mukana, Tirkkonen on mukana. mukana et ei tässä oikeastaan mitään muuta Sievissä odoteta kuin sitä, että milloin he saavat, saavat toivon takas tolppien väliin ja sen jälkeen onkin sitten. Joo, se ehkä ka ka ka kahteen hyvän kentällisiä Sievillä on vielä, se on aika siihen, että on kaksi hyvää kentällistä, niin kuin tämmöisiä kokeneita hyviä pelaajia, ketkä on osoittanut tasonsa monen vuoden aikaa näissä mestaruusvuodissa. Siihen Sievillä on vähän matkaa, niin se on ehkä semmoinen kysymys, mikä on jaksaaksi. Jaksaako avaimiehet pelata sit niin paljon kuitenkaan, varsinkin, kun keväällä pelitahti tiivistyy? Kyllä, juuri näin. Sitten mennään, mennään sarjataulukossa kolmantena olevaan Leijona Futsalin tasapisteisilveksen kanssa. Meilläkin sanoi, että Leijona Futsal on ehkä niin kuin futsal -liiga, se, se tasaisin, Silloin kun täytyy lyödä vetoa, kun nämä kärkipääjoukkueet pelaa näitä niin, niin kutsuttuja varmoja kolmen pisteen pelejä, niin Leirofutsalo on ainut jengi Futsaliigassa, joka pommin varmaan tappaa ne pelit. Ne latoo niitä maaleja, ne tekee sen niinku selväksi, että tuote alapään, alapään jengi, ne hakkas PK7, vaikka oli yksi 1 yks, ne hakkas Mäksit viime vuoden puolella puolella selkeästi kahteen otteeseen, että leijona ei jätä mitään sattumanvaraa, kun ne pelaa niin kutsuttuu alempaa kolmannesta vastaan. Mutta niillä on hemmetin paljon vaikeuksia pelata yläpään kolmannesta vastaan. Kyllä se oma pää ei enää pysykään niin hyvin, sit, kun on taitavampi vastustaja, kollektiivisempi vastustaja vastas, mistä nyt on hyvä osoitus tämä ilves -peli, kun ne otti Leonaatti taas Pataan 4-6 kotihallissaan, ja avausjakso oli jopa 3-3 jo, että harvoin nähdään futsal liigas avausjaksolla kuuttamaaliin. Tämä kertoo paljon tästä, mitä... Ja nimenomaan kuutaan, kun huippujoukkueet kohtaan, niin nähdään kuuttamaaliin. Niin, niin, niin. Ja varsinkin, että se on 3-3 se peli. Joo, ja se on semmoinen on niinku asia. Mitä ehkä mun mielestä tällä hetkellä pitäisi Toijolassa kaikkein eniten miettiä, niin on se, että miten se joukkueen rakennetaan, pelisysteemi rakennetaan silloin, kun vastassa on liigan kärkipäjoukku. Ne on kuitenkin hävinnyt tällä kaudella Sovolle. Ne on ottanut rumasti Turpaan kadulta. Nyt ne on hävinnyt myös Ilvekselle. Tavallaan Ilves ottamassa takaisin sitä valtikkaa, minkä leijona on riistänyt Pirkanmaan herru, herruuteen liittyen. I, mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että et, et heidän ei kannata muuttaa heidän pelaamistaan tätä alempaa sarjataulukon vastaava, hei Heidän pitää miettiä nyt lääkkeet siihen, että miten se murhaavan hyvä joukkue pystyy pelaamaan taitavi joukkueet vastaa, vastaan, hyvi kollektiiveen vastaan, joukkueet vastaan, jotka sitten pudotuspelissäkin menee pitkälle. Kyllä, kyllä. Se on just näin. Ja varsinkin siihen, miten lähdetään peliin, koska tässäkin nyt meni kolme maalia avausjaksolla. Itse kun olin selostamassa, selostamassa matsit kadu- ja sieviin vastaan, niin meni paljon kanssa avausjakso olisi ollut yksi viisi kaduja ja olisiko neljä mennyt sieviin vastaan omiin, niin se on aivan liikaa, varsinkin kotipeleissä. On ehdottomasti näin. Että miten lähdetään siihen peliin silloin, kun pelataan parempaa jengiä vastaan, se nyt ainakin ongelma on vaikuttanut olevan. No. Et, ne tarvii aikaa siis. Pienistä, joku saattaa puhuta pienistä markinaista hävi kahdella maalilla ilveksillä, mutta ei, kyse, kyse ei ole tässä vaiheessa pienistä markinaissa, kun se on toistuva kaava. Se on niin selkeästi nähtävissä, että se toistuu näitä yläpääjoukkoita vastaan. Tämä sama ongelma, niin silloin se on ehdottomasti niin, että, että nyt täytyy tehdä aika isojakin justerauksia, mikäli halutaan juhli Suomen mestaruutta. Leijonalla on kaikki palaset siihen, että ne voi Suomessa. Niillä on tosi paljon hyviä pelaajia. Nyt tehtiin vielä jatkosopimuksia. On tehnyt kahden vuoden jatkosopimuksia pelaajien kanssa, joka osoittaa siitä, että joukkueella on selkeä strategia. Seuralla on strategia. Seura tekee paljon hyvää futsalin ympärillä. Mutta pronssia korkeammalle ei tänä, tälläkään kaudella ole asiaa, mikäli se otteluvalmistautuminen kovijoukkueet vastaan vastaa ei parane huomattavasti. Amen. Sitten mennään Ilvekseen. Ilves on nyt noussut leijonan kanssa tasapiisteihin, on 29 pistetä molemmilla leijonilla, on aika paljon parempi maaliero. ero mutta se, että siinä on nyt sitten kaksi hengiä, 89 pisteä, sovo hengittää neljän pisteen päässä niska. Jos GFT voittaa rastiottelunsa GFT on kolmen pisteen päässä, että tavallaan se... Viime viikolla, kun mietittiin, että kotiedot taitaa olla taputeltu, niin se on kaikkea muuta kuin taputeltu, koska nämä joukkueet pelasi, nyt just sopivasti ristiin, aatellen GFT-sovoa, jopa FC-kemiä. Niin viime viikolla nämä ajateltiin niin, mutta kukaan muu ei saanut kuulla sitä, kun me meni vähän teknisten ongelmien piikkiin, mutta... Kyllä, juuri näin, että silloin lähetys ei saatu kuin se Makken, makken haastattelu, pihalle, mutta siellä... Niin... Viime viikolla Ilves pelasi kaksi peliä, voittivat GFT, hävisivät FC Kemille ja vielä niin kuin hävisivät FC Kemille juurikin sen takia, koska Kemi oli huomattavasti parempi joukkue. Ei sen takia, että Ilves olisi alisuorittanut, vaan sen takia, että Kemi oli parempi engi. Nyt sitten taas tänä viikon loppu iso päänahka Pirkanmaan derbyssä todella kovasta vastausta Leijona futsalista, mikä sitten että, että se, että se tasottuu siinä, siinä ne. Ne pudotuspelipaikoista pelaaminen, varsinkin sitten pelaaminen, ja samalla sitten antoivat siimaa sieville ja kadulle, että et, ajelkaa te motarilla niin me ollaan täällä, täällä kinttupolulla muut jengit miettimässä, että et ketkä saa haastaa teitä. Joo, tämä oli vähän mielenkiintoinen, tämä Ilveksen viikko sitten, viikonloppu, he oli tosiaan peräkkäisinä päivinä pelit. En tiedä, ei, futsaligassa ei hirveästi enää ole tällaiset tilannetta, että on pelä, peräkkäiset peräkkäisenä päivinä peli, ja sitten jälkimmäiseen peliin vastustaja tulee tuoreilijaloilla, niin sekin saattoi vaikuttaa siihen kemimatsiin kyllä, että Ilveksellä oli just edellisenä päivänä ollut kotipeli GFTtä vastaan, sitten on taas kotipeli seuraava päivä kemiä vastaan, niin kyllä se pakko, on, pakko on vaikuttaa, kun Ilvekselläkin yli 30 pelaa, jonkun verran on, niin ei, mm. se ole, ei se ole niin helppo enää tällä tasolla kuitenkaan toipua niistä matseista. Siinä nimenomaan huomasi sen, että et Ilveksen Antti Teittinen esimerkiksi, joka pelasi hyvän pelin, pelin GFT-tä vastaa, on tärkeä palikka Ilvekselle, niin hänellä jalkapaino todella paljon tuossa FC kemi että et se näki, että Teittinen ei ollut terävimmillä, ja sitten kun sieltä tulee vastaa Iiro Vanha, joka on kuitenkin todella hyvä, solidi futsalpelaaja Suomessa, tulee tuoreilla jaloilla, niin ei se kuin vähän vettä korvasta, ja, ja sitten onkin menty ohi. Kyllä, kyllä. Mutta Ilveks, Ilveksessä kuitenkin on herätty siihen, että, että kevät lähenee ja kokeneet pelaajat herää, herää pudotuspelipaikkaa ja kukaan missään vaiheessa kyseenalaistaa. Mutta kyllä mä edelleen uskon, että Ilveksen varmuus nakuttaa niitä pisteitä myös heidän yläpuolella olevilta joukkueeltaan. Aiheuttaa sen, että Ilves on, on minun papereistani tällä hetkellä joukkue, joka tulee saamaan pudotuspeleihin kotiedun. Näin mä uskon. Eihän nyt tietystikään kirkossa kuulutettu ja sitten tietysti aika iso ensi viikolla Ilveksellä, kun he kohtaa Sovon, että siitä voitto tarkoittaisi sitä, että et, et yksi kilpailija putoaa pois sit kotiedun tavoittelusta. Kyllä ja mä luulin, että leijonan futsal siinä se toinen on sitten kaduja ja Sievin lisäksi, että jos Ilvestä voittaa, niin sitten Sovolla on vaikeaa. On. Leijona sitten tosiaan pelaa ensi viikon ruutupaitoja vastaan. niitä matseja, mitkä Leijona on tällä kaudella ainakin tyylikkästi hoitanut kotiin. Et, et, et siellä voi, voi aika rauhas laittaa vedonlyönnissä, jos Leijonilla on tarjolla. Niin Rahaa kiinni ei mielellään omaa jos, jos haluttu pistää alkaa pistäkää omaa, pistäkää naapurin. Sitten mennään sarjataulukos tuohon viidenteen sijaan. sieltä löytyy... Vois mäkin ottaisin saman tien, viides, kuudes, seitsemän Otetaan, otetaan kaikki, eli viides, kuudes, viides sijaan Sovo 25,6 sijaan FC Kemi 24 pistet, ja sitten seitsemäs sijaan GFT 23 pistet, mutta GFT on yksi ottelu vähemmän pelattuna, että jos ne voittavat tuon rästiottelunsa sieviä vastaan, anteeksi naurahdus, <laughs> <laughs> jos se voittaa, voittaa rästiottelunsa, niin he on käytännössä, so, tai he ovat silloin Sovon ja, ja Kemin yläpuolella, mutta ei mun mielestä aloittu tätä vuotta hirveän hyvin. Niillä on kolme pistettä kahdesta matsista, okei, mut. Vähän on ainakin maaleja tullut. He ovat tehnyt kaksi maalia kahteen Kaattelee. otteluun, Kyllä. ja he ovat kohdannut Sarjataulukossa sen matsin al alussa viimeisenä ollen joukkueen riemun. Mm. Mutta koska Riemu hävisi niin vähän GFTlle, ja ruutupaidat hävisi niin enemmän Kemille, eli Kemi, Kemi voitti ruutupaidat 3-0, niin maalierolla ruutupaidat putosi putos Riemun alapuolelle, eli tappi ollakin Riemu kipussa, mutta se ei ollut pointti, vaan pointti oli nimenomaan se, että tyylipisteet ei jaella, mutta GFT on tehnyt kaksi maalia 80. minuutissa, vuonna 2018 se on aivan liian vähän, koska niiden vastusta on kuitenkin ollut sarjataulukon viimeinen. Kyllä, se on. En, en, en, peli on, en peli nähnyt edes Futsaliga, Futsaliga TVn kautta. En tiedä, oliko siellä GFT, rio mun vähän, oliko minkä näköistä fiilistä pelata vanhaa seuraa vastaan vai muuten, mutta mut, tota, muistaakseni, tai onko kattunut, kuka teki maalin tässä? se semmoinen pelaaja, kun mainittiin jossain podistossa sen jouluun? Joo, se on semmoinen pelaaja, joka nostettiin. Se oli muista, mikä, mikä podcast se oli, mutta aika asiantuntivan kuulosi kaveri oli, kun sitä Makovski-ari nosti siinä esille. Joo, ja se, hän, hän Sitten ilmeisesti tämä ansiosta nousi siellä, siellä san, juhlituksi sankariksi ja VGFT GFT-voittoon tuosta matsista. Tärkeitä kolmipistet GFTlle. Mut mä olisin huolissani siitä, että heidän peli edelleen ei ole niin valmista, että kun ne pystyisi. Heillä on, heil on yhdeksän pelin jäljellä, runkosarjaa, 13 pistet matkaa kädyyn, ei tule ikinä ottaa kiinni, ei edes sieviä. Tavallaan mahdollista ottaa kiinni leijona ja ilves, mutta se vaatisi nyt sen, että siellä Espoossa se kone lähtisi kehräämään, kun se ei kehrää. Se on, se on, se on, se on vähän niin kuin meikäläisen meikäläisen vanha Nissan Primera, että kun se välillä palaa moottorin vikavalo ja sitten se kuluttaa bensaa 18 litraa sadalla ja sitten välillä se vikavalo sammuu ja sitten se kuluttaa 8 litraa sadalla. Että GF-teillä on vähän sama ongelmaa. Se on niinku Monskan Primera. Ei kannata lähteä moottorin jälleen. Kyllä mä oon mennyt. Välillä se on vähän tuskaa. Mutta tota, sä olit Somerolla kattous Matsia eilen vai? Joo, mä olin eilen kattous Somerolla Matsia. Sovolla on ollut, ollut mielenkiintoinen tämä alkukausi. Mä katsoin itse asiassa Mad Max Sovo-peliäkin. Mä katsoin iästi, kun Sovo johti 6-2, ja mä lähetyksen kiinni, että no, tämä nyt on taputeltu. Ja kun ei Mad Maxin kohdalla mikään ottelu koskaan taputeltu, soja. ihan uskomatonta, että miten Mad Max kotisalissa on Alex mukana, niin... Niin ei se Alex, Alex ole se satentekijä Välttämättä pelaajana, mutta kyllä se niin Henkinen vaikutus näyttää olevan suuri, kun siellä Neljä kaveri lähtee suihkuun, kaksi aika kovaa Pelaajaakin, kaksi penkiltä, kaksi Pelaajaa Pelaaja Toinen, tämä Jussilan pelikieltohan Perutti jälkikäteen, ja se oli aionnakin minun mielestä täysin oikeasti, oikein tehty, että se peruttiin, koska siinähän ei ollut ilmeisen maalintikotilanteen viemistä, vaan, vaan se tilannehän oli semmoinen, missä Jussila kurkottaa palloon, Issefi siirtää pallon, ohi pallo menee suoraan Holmin Jaanille syliin, ja sen jälkeen Issefi menee nurin videosta, ei on oliko kontaktia vai ei, Sille ei ole merkitystä. Siitä voi antaa vapaa kun siitä voi olla antamatta vapaa -potkuun. En ota siihen kantaa, mutta on siihen kantaa, että siitä ei voi antaa punaista korttia ilmeisen maalintekotilanteen viemisestä. Kyllä, jos se pallo karkaa, niin ei silloin, silloin lähtee kaikki, kaikki nämä pois, mistä punaisen voisi antaa. Että hmm. tota, nimenomaan näin, mutta se oli, mä katsoin sitten ja se oli mielenkiintoista. Mä, mä äkstit, osoitti taas, taas sitä, että, että, että hyvänä päivänä he kaataa, kenet vaan ja normaalina päivänä niin tulee 7-0 turpaan, <tosilta> turpaan kädyltä. Mäksit edelleen pudotuspelipaikassa kiinni, heillä on kolme pistet, pistet kaulaa, ja sitten mennään siihen matsiin eilen, eli Sovo P.I.K. Se oli ottelu, missä P.I.K. olisi voitolla noussut pudotuspeliviivan yläpuolelle, ja ö, mitä mulle nyt jäi sitten matsista, matsista parhaiten mieleen? Ensinnäkin se, että Someron sali oli täynnä, että siis se oli käytännössä loppuun myyty full shot. Saat, siihen saattoi tietysti vaikuttaa se, että Mikko Matinaro vietti kolmekymppisiä ja sieltä tuli bussilastillinen Forssalaisi juhlimaan juhlimaa Matinaroa. Matinaro, mutta oli, oli hyvä meininki katsomassa, siellä oli, nähtiin jopa Tifo, että matinaro olivat tehneet Tifon siinä pelissä, pelissä, mikä on sekin harvinaista suomalaisen futsal liiga. Nähtiin hyvin äänekäs Ville Sihvonen someron voiman penkillä ja siinä öö, Puolemmäen Joonaksen kanssa katoin, katoin ottelua, niin, niin Joonaksen kanssa tehtiin semmoinen havaintopeliaikaa, mihin me saatiin vahvistus myös illan aikana. Aikana kun juteltiin, juteltiin Tuomisen ja erinäisten muiden sovolaisten kanssa, kanssa siellä Matinaro Synttereillä, niin Siivonen on tullut nimenomaan pelivalmentajaksi. Eli Tomppa oli eilen Matsissa. Kaalalla ihan selkeästi. selkeästi. Ja vinni oli se, joka raivukkaasti ohjeisti. Ja sä tiedät sen asennon kun Ville, Ville on semmoinen kädet puuskassa ja pikkunen aggressiivinen etunoja ja jalat leveessä haaraa. Se on mm -hmm. niin kuin kunnon football factory asento. <laughs> asento niin, ne, mä uskon, että se voi tehdä itse asiassa ihan hyvä, hyvä sovon et, tietyille taiteilijoille. Että et nyt siellä on semmoinen erilainen auktoriteetti, koska Tomi on kuitenkin valmentajana Hyvin paljon enemmän Kurt Lindström-tyyppinen nykyään, että, että hän keskustelee, käy dialogeja pelaajien kanssa, on pelaajien lähellä. Lähellä, hän on muuttunut valmentana hirmu paljon ja, ja tomppa, tomppa tekee suuret linjat, Ville jeesaa siinä, siinä ja sit sen lisäksi Ville hoitaa sen pelivalmentamisen. Ja se itse asiassa mun mielestä toimii, toimii aika hyvin se heidän kombo, ainakin eilen eilen joukkue voitti 3-1 pikoon, PJK ja varsinkin täs Sovon, Sovon ketju, Ketjumissa pelasi Hakala. Siis Hakala Aapohan pelasi eilen, eilen koko matsin. Pekka Karilainen oli pelikieltoista. Hein pohjoispelat oli Martin Seferi Aabo Hakala läpi, okay. läpi pelin. pelin ja Hakala, Mikko Matinaro, äh, sitten Mergin Bushi ja ja tuo Tuomas Hakala aloitti. Sitten jossain vaiheessa Tuomas otettiin pois ja hänen tilalle tuli Faton Seferi. Mutta tämä nelikko toimi todella hyvin eilen Sovolla. Et ne ne loi, loi tilanteita ja Matinari oli huikealla pelipäällä. Mulla oli, oli monta hyvää paikkaa jo ekalijaksolla, mutta ne oli nimenomaan semmoiset, ne paikat oli hyviä sen takia, koska hän itse pystyi niin, niihin. Et käytännössä meistä Hirveän moni muu ei edes kerennyt niihin tilanteisiin. Ehkä Rami Tirkkon olisi kerennyt, mutta ei, ei muun tyyppisestä. Kaatumalla. Niin, ka no, siis molikin meni kaatumalla niihin tilanteisiin. Kasper Kangas otti hyviä koppeja. Toisessa taas, niin taas Mörön kaukolaukauksesta aiheutti oikeasti tosi paljon vaaraa Sovon maaliedustalle. Makki otti ykköset ja puolustus siivos, siivos kakkoset. Et molemmat maalivahdit pelas eilen todella hyvän pelin, pelin. Ja sen matsi oikeastaan... Ratke siihen, siihen Sovon rutiiniin, mikä niillä oli kovempi. Et ne rutiinilla jakso, jakso painaa ja sitten Matti löysi, löysi tosi hyvällä syötöllä, eli istrefi, joka joka no ensin Matinaro Naro se 1-0 maalin, löysi Aapo Hakkalan, hakalan Hakkala vei sovo 1-0 johtoa ekan jakson lopussa Tokajakso, niin ensin Strömberg tasotti matsin PIK, olessa semmoinen, että sitä edelsi neljä kertaa Marko Laaksonen torjuntaa, mutta silti kaikki ei ihan kerennyt kotinasti puolustamaan. Strömberg sai pistää aika pallon rysää. Sitten Matina Rotario eli Istrefille, joka teki, teki 2-1, ja sitten vielä Merkin Bushin paino, paino 3-1. PJ ylivoima-aikaan, niin Sovo oli lähempään maalintekoa, että Laaksonin pääsi kerran avaamaan kädestä, että jos se olisi ollut... 10 senttiä korkeampisen hänen avaus, niin möröys pystynyt puskeesta, joka lähti juoksemaan alaspäin, mutta pystyi pysty pelastamaan tilanteen. Ja oli se, hakala, hakala riisti paljon, lähti laidalta karkuun, niin se reppu selkään kiivettiin. Lähti tosi tuhnu veto, vetoja. on se toi hauska se dialogi sitten, minkä Nuppola ja Hakala kävi, kun siitä kulmapotku sovolle. Niin aapun, no virhe? No niin, mutta sä pääsit vetämään. No sinä nyt ei mitään mennyt. Sä pääset vetämään omalta kenttäpuolelta kaveri roikkuu sun selässä, niin no joo, siis se on enemmän ilmeisen maalintekotilanteen vieminen, mitä esimerkiksi se punainen kortti, minkä Jussila sai viime viikolla. En mä sano, että siitä on punainen antaa, mutta kyllä sitten vähintään vapapotkuu olisi pitänyt antaa. Että ihan selvää, että et siinä tilanteessa, kun peli on jäljellä parikymmentä sekuntia... Jos se veto epäonnistuu sen takia, niin, niin se veto takia. Niin, ja siis kaikki, jotka tuntee Hakala-aapun, tietää, että ei se ammu sellaista vetoa, jos se pääsee rauhas ilman, että kukaan repii sitä, ja pääsee, pääsee sisäsyrjällä pistämään kohti tyhjää maaliin, niin ei se ole semmoinen. Mä kyllähän aapu, niinku, ei osaa ampua rintapotkulla yhtään, mutta sisäsyrjän kanssa pistää pallon just sinne, mihin haluaa. Kyllä, kyllä. Eli tämän perusteella, mitä sä tässä sanoit, niin, niin Sivosen ja Inapspan-hankinnat ei ole ollut mitään tämmöisiä hätähuutoja tai muita Sovolta. Mulla itse tuli vähän semmoinen fiilis. Okei, Inapspan-siirros on ilmeisesti sovittu jo aikaisemmin, että hän tulee tässä vaiheessa Sovolle. Mutta tämä siihen siis, hankinta mulle tuli, että aihe taas te hankitte jonkun, että teillä ole jo tarpeeksi siellä valmentajia, jossa on tuominen, ja sitten on vielä Paananenkin on kirjoilla, ja sitten on pelaajia vaikka kuin paljon, niin mulla tuli vähän semmoinen, että nyt onko hätä nyt vai mikä on, että yritettekö pelastaa jotain, mutta ilmeisesti tämä ei ollut tällainen. Mä ehkä näen sen niin, että äh, tämä ei ole siis faktaa, tämä perustuu mun kokemuksesiin, mitä mä näin sen tilanteen, mitä mä oon keskustellut eri ihmisten kanssa, kanssa, niin mä koen, että, että se hankinta ei ollut suunniteltu teko, mutta yllättävän nopeasti Tomppa ja Ville onnistuivat niinku löytämään toisiaan tukevat roolit. Et enemmän niin, Inaspa-hankintahan oli sovittu, sovittu elokuus ja osa pelaajista oli jo unohtanut, että heillä oli ilmoitettu se joskus, joskus syyskuussa, että et Inaspa tuli jossain vaiheessa, ne olivat unohtaa, kun siitä oli niin pitkä aika. Ja perusteella valmentajakaan ei tätä mukavasti tiennyt. Niin, nimenomaan, että valmentaja ei ollut ihan varma, että tuleeksi vai eikö se tule. Et, et siinä oli vähän semmoistakin epäselvyyttä. Mutta se, mikä pik pelissä pisti mun mielestä silmään positiivisella tavalla, niin Peiko pääsi eroon siitä pelaajasta, joka on huonoin puolustamaan ja se kaveri, joka on huonoin siinä joukkueessa puolustamaan kollektiivina, niin se oli eilen myös Sovon huonoin puolustaja. Se oli aivan hukassa. Inapspa ei tiennyt yhtään, missä sen olisi pitänyt seistä. Ei pienin se, se ole pienintäkään kärryä. näkyy, niin näkyy sinne katsomoon tosi selkeästi se, että et, et, Timuril ei ole tarpeeksi treenejä takana Sovon kanssa, tai sitten hän on kuitenkin semmoinen tavalla veden va vaan kieli pelaaja, eli hän tekee niitä hienoja, hienoja tempoja, joilla hän ratkaisee matseja. No nythän hän on istutettu laitapelaajan paikalle, Ketium, Sarber, Istrefi on tarkettina. toisena laitapelaajana Gesim Wotsa ja pohjapelaajana Waldrim, Seferi, niin voin kertoa, että, että Valtsul oli eilen todella hikinen iltapuhde. Joo, ei näistä pelaajista kukaan hirveästi on puolustustaidoista tunnettu ainakaan. Että ehkä toiseen päähän enemmän on ollut sitä annettavaa. On. Katsotaan, mihin muotoon tässä on voi se tulee ja, muodostumaan. Ja PIK-osta vielä sanottava, että Kasper Kangas, niin näin hänet ekaa kertaa pelaavan livenä, en olekaan tajunnut sitä, että miten painava potku sillä veskalla on. Hän on nuori poika. Hän on teknisesti ihan hyvä torjuja. Hän ei ole missään nimessä Suomen huippua, eikä pidäkään olla tuon Suomen huippua. Mutta jalalla jo nyt huomattavasti suurempi pelote, mitä kumpikaan meidän maajoukkueen maalivahdeissa, jotka pelaa paljon jalalla. jalalla et, et, mä väitän, että et jos Kasper Kangas saa paljon pelivastuuta ja saa treenata tosissaan, sekä pääsisi pääsis Dusanin kanssa tekemään tätä juttua. tai jonkun toisen maalivahtivalmentajan kanssa, joka on sitten taas toiminut, toiminut korkealla tasolla futsalissa, niin Kangas on parin-kolmen vuoden päästä se kaveri, joka, joka haastaa juppiksi Suomen ykköstorja, että siinä vaiheessa voidaan unohtaa kaikki Miika Toivolat ja Antti Koivumäet ja vastaavat, että Kasper Kankaalla se ominaisuus jo valmiina, mitä ne muut joutuu treenaamaan, että sillä on painava ja pelottava jalka. Hyvä, hyvä. Itse odotan vielä sitä, että näkisin eikä kerran kyseisen kaverin ihan livenä livenä paikan päällä. Mutta nuori poika, sattuu virheitä. Et, et se on ihan luonnollista. Juu. Tässä puhutaan ehkä enemmän tulevaisuudesta. PIK ei ole mitään, tai he tulee. säilymään liigassa. Heille ihme ei ihmeet tapahdu. Niin, ihme tapahdu, Mutta en mä usko, että, että... on no, niin hyvä kollektiivi. Niin on, siinä on neljä pistettä toisaalta viimeisen sijaan, mutta kyllä mä uskon, että PIK hoitaa riittävät pisteet itselleen. Tuossa sivuittiinkin vähän tuota Mad Maxiä jo, et ei niistä tarvitse sen enempää, enempää oikeastaan minun mielestäni keskustella, eikä me voida aina koskilaisia nostaa esille. PJK, 71-tappio ja 31-tappio tähän kauden alkuun. Molemmissa matseissa eka jakso on ollut tiukka, jälkimmäisessä myös toka jakso on ollut tiukka, ja vastassa on kuitenkin ollut sovoja leijona futsal, niin kyllä mä niin jos Seinä Tappiot nyt on hirveästi syönyt pirkan, Pirkkalalaisten itseluottamasta, mitä mä en uskon, niin, niin ne tulevia pisteitä tällä kaudella saamaan, ne ei todennäköisesti saa pisteitä ensi viikolla, kun vastaan tulee Liikan tämän hetken ehdoton ykkösjoukkue Kadu, mutta sen jälkeen niin vastas on Mad Max ja se onkin semmoinen peli 27. tammikuuta, et Viimeiset paikat tarvitaan playoff-paikkaa kiinni. Juuri näin. Mäksit pelaa sitä ennen PP70 vastaan. Eli tavallaan niin silloin, kun PJK pelaa kädy vastaan, matsi, missä ei varmasti ole pisteitä, niin joukkue heidän edellä ja heidän takana pelaa keskinäisen matsin, joka tarkoittaa sitä, että kumpikaan tai siis molemmat ei voi saada hyvää tulos heihin nähden, mikä on niin hyvä tilanne. PP voittamalla menisi tietysti PJK on ohi, mutta silloin Määrmäksi olisi edelleen kolmen pisteen päässä. Ja sitten jos Määrmäksi voittaa, niin PP pysyy edelleen heidän takanaan. Tavallaan PJK kannalta otteluohjelma on suotuisa silloin, kun he pelaavat huippujoukkueita vastaan. Joo, nyt on vähän tämmöisiä asetelmahakemisia vielä. Niin. Kaikkihan melkein pelaa kaikkia vastaan vielä loppukauden aikana. Mutta... On nyt siis mitin... kahdeksan matsia jokaiselle jengillä. Jees, käsitelläänkö me sitten nämä loppujoukkuet vielä yhdessä, yhdessä otoksessa? Alkaa venähtää Jep. taas tämä podin vähän liian. <laughs> Mikä siinä? PP-7, Riemu, Ruutupaidat. Kolme viimeistä jengiä, yhdeksän pistet pp ja Riemulla ja Ruutupaidu 7 Molemmilla Ruutupaidoilla yksi matsi vähemmän pelattuna kuin näillä kummelakaan käytännössä. Jos Ruutupaidat voittaa fikassa olevan pelin, pelin leijona futsalia vastaan, niin... He nousee molempien ohi. Ja, niin. mä Vähän näen, aika auki se vielä on. Mä näen, että on auennut. Koska Ria pelannut ihan Jees, hävinnyt maalin pariotteluun tässä tän vuoden aikana, niin kyllä siellä taistellaan todellakin vielä. No. Vielä hyviä nyt, n, lainausmerkeissä, noustiin pois putoajan paikalta häviöllä. Mm. <laughs> niin tappellaan. kuitenkin. On, eniten mä olisin ehkä huolissani tuosta ppstä, koska niiden peli ei ota niinku oikein auetakseen. Se ei... No tietty hiompilainen on palannut. nyt kädyn vastaan. Sievi vastaan. vastaan niin, niin, ja sieltä on tullut tukkaa, se on ihan ymmärret... ehkä ihan ymmärrettävää kuitenkin. Mut se, että, että sielläkin alkaa olla pitkä aika aika semmoisista hyvästä tuloksesta. He kuitenkin ennen joulua Riamulle niin. kahdeksan Tässä on tuplamatsi. tuplamatsi. Oh. pp riemu paljon nähtiin maalia ja isot voitot ensin PP-llä selkeä Riamulle. Sen jälkeen ei PP ole oikein, ei. oikein kulkenut. Ei. Se on, niin PP täytyy, täytyy saada, saada nyt kurssi muutettua. Tai siinä voi oikeasti olla silleen, että he, he karsii sitten Tervareita tai Josepaa vastaan. Todennäköisesti Josepaa vastaan. Mä edelleenkään ei jaksa uskoa, että joutsalaiset voittaa ykkösen, koska nyt tuli taas piste menetys eilen TPKlle, niin tervarit nousi taas tasapisteisiin Tiukka sarjahan se on, mutta jotenkin mun luottamus on tervareihin suurempi, mitä Josepaan. on. Josepa on osoittanut täl, tänä vuonna, että he on eri mieltä mun kanssa tästä asiasta, mutta silti minun mielipiteeni tällä hetkellä on se, että tervarit nousee suoraan ja, ja Josepa karsii sitten. Ja se, ketä vastaan he karsii, niin, niin se on joko ruutupaida tai PP. Joo, se on tosiaan se ykkösen kärkikamppailu, tulee olemaan myös jännä. Jännä, että tervareille enemmän rutiini enemmän kokenee pelimiä, ja ihan, ihan hyvä kokoopano, melkein yhtä hyvä kuin liikassakin viime kaudella. Että, kyllä mä luulen, että heillä ehkä vähän enemmän rutiinia näissä viimeisissä peleissä voisi olla. Mutta se nähdään hyvää, että on tiukkaa sielläkin. Juuri näin. Nyt tota, tähän väliin, väliin, ennen kuin lähdetään noihin ja Jussi Nyströmiin haastattelemaan, niin Pistääs tulille toi Ville Siivonen haaste, mennään kuuntelemaan mitä Ville juttelee maanjoukkueesta. Ville Siivonen, maanjoukkueella on tosi hieno putki nyt ollut menossa. Millä mieltä seurat palloliiton puheenjohtajan vaalia, kun futsal on kuitenkin se laji mikä on lennossa? No joo, sille ajankohtaista tossa viikollahan oli. Toimittajapaneeli, mitä mä olisin itse halunnut mennä myös kuuntelemaan, mutta se oli vain toimittajille. Se tota, itse Autiopanulle, tai kyseli häneltä, hän oli siellä, mutta oli, toimittaja Ville Väänä oli kysynyt aiheesta. Se ei ole vielä julkisuudessa ollut, mutta siellä oli parilta vastaajalta vähän ympäripyöreitä, ja yksi oli sanonut suoraan, että ei ole ehkä ihan painopistealue tällä hetkellä. Eli kupsiarilahtiet sen verran. Tota. Mut toisaalta mä tykkään ihmisistä, jotka sanoo suoraan, mitä mieltä asioista on, Et eikä, eikä ole ihan kiertelyä muuta. Mutta totta kai se kiinnostaa, varsinkin nyt kun meillä on tullut kaksi että lisää aamajoukkueen lisäksi, eli on naisten maajoukkueen ja nuorten maajoukkue. Eli se tietää sitä, että hilloa tarvitaan myös lisää niin kuin jatkossa, että nämä kaikki pyörii. Ja mä sen tiedän, että ensi vuonna tänä vuonna aamajoukkue on aika vähän ohjelmaa, mutta ainakin mitä on suunniteltu ensi vuodeksi, niin on, en, on enemmän ohjelmaa vaikka on karsintojakaan, niin katsotaan miten tuo menee, mutta erittäin mielenkiintoisena. Mitä tapahtuu? Uh, mitä synergiaa tässä nyt on, on kolme maajoukkuetta tai yhdessä. No joo, se, sellaista on puhuttu, että jos pidetään esimerkiksi maa, jo, maaottelutapahtumia, en tapahtumien onko se ensi vuonna, että olisi ehkä, että siinä voisi alkuvillasta pelaa nuoret, sitten a tai nuoret ja naiset, naiset a Myös leirien osalta, että jos me varataan Eerikkilä, me voitaisiin varata niin hyvin meidän vaikka kahden käyttöön koko halli. Niin kuin viikon eli siellä valmentajat voisivat pitää bootruumeja ja pelaat näkis toisiinsa, valmentajat näkis sille toisinsa, että junnu treenaa sekä a maa sen jälkeen, junnuttaa siltä uudestaan ja a sen jälkeen. Et totta kai, valmentajat pitää yhtä ja katellaan yhdessä pelaajia ja jutella. Että kyllä siinä niinku etuja on. Nyt siitä maajoukkojen kilpailukalenteri itse asiassa on, on tavallaan aika tyhjää. Et tämän Talvikauden päätapahtuma on jo takana, Nordic Futsagabin muodossa, mutta edessä on kuitenkin treeni, treenimatseja, millä miettei maanjoukkoja lähtee näihin tuleviin koitoksiin? No joo, ei tossa ole, kevät on todella hiljasta, että meillä on helmikuun lopussa on leiri ja sitten huhtikuun alussa mennään pelaa helpot matsit Espanjaan, kaksi vierasottelua. Et... Että semmoista, niinku, semmoista kilpailullista ei ole tällä hetkellä, että se oli toi Nordic Cupin voitto oli se, mikä hoidettiin tyylikkästi. Mutta totta kai aina kun nähdään, meillä viime leiri, oli Eerikkiläs varmaan paras ikinä, että päästi uudelle futsa futsaaparketille treenaamaan. Ja leirit aina kun sinne tulee uusia jätkiä ja, ja vanhatkin, niin se tekeminen on joka kerta parempaa. Ja totta kai odottaa sitä kolmea päivää tehdä yhdessä hommia ja sitten päästään haastaa Espanjaa keväällä. Sitten se on siinä ja sitten varmaan elosyyskuussa taas kuusi kausi niin sanotusti alkaa, niin taas alkaa leirien muodossa. Joko maajoukkuessa on näkyvissä, että siellä on semmoinen sukupolvi, jotka on valinnut futsalin ykköslaikseen jo alle kaksikymppisenä? No kyllä siellä sellaisia pelaajia ei rupea olemaan. Että, että totta kai siellä on muutamia kokeneet giisereit vielä mukana, mutta, mutta nuoret, ketkä sinne tulee, niin ne, on kyllä niin kuin, ne rupeaa olemaan valmiita futsa pelaajia. Se näkee siitä, että ne on alkanut laji harrastaa, harrastaa nuorena ja saanut, nyt on jo myös sukupolvi rupeaa olemaan sellaista, jota pystyy heitä ohjeistamaan oikealla tavalla, eli, eli tota, opettaa futsaljuttuja. Monethan on aloittanut nuorena futsal, mutta se on ollut alkuun sellaista, että kaikki on yrittänyt keksiä laji uudestaan, eli pelattu vähän futist sisällä ja YouTubesta ottu klippejä, mutta nyt on jo niin tietotaito niin hyvä, että pystytään, pystytään tota, auttaa nuoria pelaajia. Voidaan puhua, että uusi sukupolvi on jo futsa-sukupolvi. Tulevaisuus näyttää hyvältä. No näyttää tosi hyvältä, että jos meillä on tuolla 9 ja 9 7 mukana ja pyörimässä, niin kyllä se on tuota, Kyllä näin on hyvät näyttöt. No niin se on syntynyt silloin, kun makkeen ja makkeja on pelata tätä peliä. Niin, kyllä näin. Mä itse aloittanut, just ensimmäisen Suomesta, voittanut no 97, että Se oli kaksi vuotta sen jälkeen syntynyt pelaaja oli nyt maajoukkue mukana. Hei, kiitoksia vielä oikein paljon, Tsemppi Maju. Kiitos, kiitos paljon. Noin, siinä oli Ville. Villen jutustelut ja ihan tarkoituksella vaan maajoukkoesta, koska hänen tuli vastakana yhden viikon treenit ja yksi matsi sovossa, niin ei ollut semmoinen isompi isompi setti. Mennään Juha Kattele. Meillä on tullut muutamia kuulijakysymyksiä. Osa on tullut tietysti suoraan Jussillekin, Jussillekin mutta tota... ensimmäinen kysymys, jonka mä haluaisin tässä sulle, niin se siis tulee meidän vakiokuuntelija Justus Pertulta. Et, sä tuomarin, sä, sä kerrot mulle tähän nyt syy, että miten Ilves futsal maalivahde voi olla musta tekninen paita, jos peliä sun värion vaalean sininen. Housujen kohdalla asiassa ollaan todella tiukkoja. Mitä säännöt sanoo? Säännöt on muuttunut täksi kaudeksi. Musta tekniset asut sallitaan tällä kaudella futsal liigassa. Okei. Okay. Muistaakseni. En ole liikatuomaria ainoastaan puhallan kakkosten ja kolmosten muuta, mutta muistaakseni tuli tämmöinen muutos, että musta tekniset asut on sallittu tällä kaudella. No se selittäisi aika helposti. Kyllä. Että musta tekninen asu saa olla, et siinä justukselle vastaus. Aikaisemmin on ollut just tätä, että ei on tarinna olla samanvärinen kuin joko paidan pääväri tai sortsien pääväri tai täysin samanvärinen. Mutta sukkatepit edelleen pitää olla täysin väriset, mitä, mitä on sukatkin. Okei. Sitten katsotaan. Uh, uh, uh. J.P. Penttinen, Penttinen haluaa tietää, että kumman pitäisi ottaa vastuu tiedottaa, mistä futsalkilpailun koordinoista palloliiton vai futsalliigaseurat ryyn, ja nyt varmasti uskon, että tässä viitataan myös jonkin verran tuohon Final Fourin, joka pelataan helmikuun alussa, ja josta tällä hetkellä paras tietopaketti löytyy kampuksen Dynaamon kotisivuilta. Joo, tämä on vähän harmillisestikin ollut tämmöinen sillisalaatti vähän, siis ihan varmasti on hyvä ajatus ollut taustalla tässä, että ry ottaa vastuuta näistä hommista, ja futsal tv TVhän totta kai on liigaseurojen oma oma tuotos, mikä on ihan loistava setti, että kaikista peleistä tulee livenä. Mutta sitten taas, et miten tämä tiedottaminen ja muu menee, niin niin Onko tämä korvannut sen? Ei kukaan oikein tiedä. Niin, niin joku selkeä roolitus tässä pitäisi olla. Tää on hyvä kysymys. Hyvä kysymys sinällään. Et... En tiedä, kuinka pallon markkinoi futsalia? Sun kotimaisten fuzzille liikaa. Maaotteluun ne kuitenkin markkinoi jonkun verran, kun niitä pelataan. No hyvin vähän niitäkään. Niin, mutta mut, okei, tulee uutisia, muuta, mutta emme tiedä oikein. Ky sitten pääsee se, että onko se uutinen palloliiton sivuilla, niin onko se semmoinen, mikä tavoittaa ihmisiä? Niin, niin, siis sitä just, ne, ei, se, et, se, ei se ole. Et, mä en ihan hirveän monta ihmistä, joka kävisi palloliiton sivuilla lukemassa uutisia. Niin. Siellä käydään kattomassa katteluksi, samin puhelinnumerot voi soittaa, jota <laughs> jotain epäselvyyksiä tasossa. Että esimerkiksi mun hattutemppu ei ollut merkattu oikein. Oliko se se peli, missä mä olin Ei, ei kun se oli. Ketkä, ketkä, ketkä teitä ennen oli niin siis Mun hattutemppu merkattiin. Pekka lähen. ja Oskari. Niin, Pekka ja toivoisen toivosen Pekalle terveisiä, nyt se mun hattutemppu oikein sinne pöytäkirjaa. <tos> <tos> siis ne on niin tämmöisiä, että ei palloliiton sivut tuohon mikään sivu, mihin mennään kattelee, että yes, et, et täällä on tosi hyvää uutisointia tai jotain vain. Ja se markkinointi puuttuu kokonaan. Ei, eihän niin kuin kaunisti muotoiltuna, niin Palloliiton Futsalin keskittyvät työntekijät. Älä käy sun mailissa, eikö se Facebook-tilin nyt sitten parin päivän? An ansi lukuun lukunottamatta niin ei jaksa kyllä hirveästi Minnekään informoida mitään Futsalin liittyviä juttuja. Ei se on vähän sama kuin näitä naisten maatteluja nyt on. niin. Niitä joutuu katsoa jostain Futsalpanet.comissa, että onko ne että tuolla naisten pelaa jotain kotiotteluja, koska ei niitä tule minnekään muualle. Tämä on vähän sama. Ehkä mä sanoisin tähän varsinaiseen kysymykseen, että kumman pitäisi ottaa vastuu tiedottamisesta. Niin futsal seurojen, koska ne ei voi tehdä sitä huonommin kuin palloliitto. Tuo on totta käytännös niinkuin pitäisi ottaa vastuu liigaseuroihin liittyvästä. Mutta mun mielestä pitäisi myös niin kun, ottaa mukaan naisten futsaliga seurat, eli käytännössä meillä olisi huippu tai huippufutsal seurat RY ennemmin, joka, jonka siipien suojassa olisi kaikki liiton sarjoja pelaavat futsaliga eli naisissa, miehissä. Ja ne vastaisivat sitten koko tiedottamista, jolloin olisi myös enemmän jäseniä, on se, enemmän, jäseni, se enemmän myös silloin sitä rahaa, mitä käyttää tämmöisiin projekteihin, koska nykyään Futsalliiga tv näyttää jo naisten liigaa. Mä en usko, että naisten liigajoukku, että siitä hyötyy mitä muuta kuin sen näkyvyyden, mutta se näkyvyys on tärkeät heillekin. Miksei voisi olla silleen, äh, muistan aikoinaan Loisken, Tämä on, tai siis Loisken valmentaja, joskus 2006, Tampereella oli tämmöinen, futsal-avaustilaisuus, niin hän sanoi siellä, että, että, että, että niin kuin toimihenkilöiden futsal seuroissa pitäisi organisoitua. Mutta ei sillä asia kuitenkaan loppujen lopuksi hirveästi ole tehty sellaista niin. näkyvää. Hieman, ja... no, no, hieman on organisoidut tuo perustettu niin, mut... futsaliikaseurat ry, mutta tällä hetkellä se on aika... NS-rivi-katsojalla se toiminta. Muuta on. kuin se Futsal Liiga TV. Edelleen niin. tämä on aivan loistava palvelu, että kaikki on, pelit on. tulee livenä. Siit, siitä niin kuin ihan hirveät plussat, jokaisella ketä niitä tekee. On, siis Sitten sit tarvitsisi vielä saada se seuraava askel, että saadaan yleisöä enemmän myös sinne paikan päälle ja tiedettäisiin näitä Final Fouraista ja muista. Tämän tarvitsisi kehittyä tämän toiminnan, että tavallaan oli hieno, hieno juttu. Aluksi Toi yhteiset pelipallot, hyvä juttu. Sitten tuolta tuli Futsaliga TV Mutta tässä niitä seuraavaksi. Mm. Että tavallaan, et ei saa jäädä paikalle, ei saa jäädä tuleen makaamaan. Mm. Ja esimerkiksi nyt tämä Final Four, kun se pelataan, pelataan loimaalla, voi isännöi sitä, niin, niin en mä näe, miksi ei Turussa nyt mainostetta sitä tapahtumaa. Turkulaiset pääsisi katsoa hyvää Liiga-Futsali Suomen huipulta. En tiedä, jos me menisin tuonne alasäräpeleihin, kakkosen peleihin, kolmosen peleihin kyselee pelaajilta, onko tulos katso Final Fouria, niin ei niillä ole mitään käsitystä, mikä tämä juttu edes on. Ei, nimenomaan. Ja sitten se vielä, kun ei ole missään selväksi, minkä takia futsal Cup lopetettiin. Mm. Mä, mä en no, ainakaan ole nähnyt semmoista uutista niin, missään. Kyllä, kyllä mä muistelen niitä pelejä lämmöllä, kun oli Alastaro hallis kattomassa, kun kadu hävisi ja GFT voitti vasta jatkoajalla AU, niin kyllähän semmoisia nyt niin kuin, tuo ne hirveästi lisää siihen. Nyt, nyt Aul vähän ei kulje enää niin hyvin ja ei ole samanlaista, samanlaista menninkin kotimatseis, mitä silloin joskus saatiin, että te kupin pelin ansiosta sinne. Mm, nimenomaan on. Palloliitto on hyvin tehokas tuhoamaan kapkilpailut kaikista heidän sarjoistaan. Ehdottomasti samaa mieltä. Joo, mennään eteenpäin. Joo, sitten oli tämä samassa viestissä oli vielä kysymys, että miten tuleva Palloliiton puheenjohtaja huomioi futsalin. Mutta vähän Joo, okei. Tämä on nyt tämmöistä vähän kettuilua, mutta me ei, me ei voida tietää, koska me ei tiedetä, kuka on tuleva palloliiton puheenjohtaja, niin me ei tiedetä, miten hän huomioi futsalia, mutta Monska, saattaa jonkunnäköistä spekulaatio tähän Jaha. olla. Jos mähän tiedän, kuka on palloliiton seuraava puheenjohtaja. Seuraava puheenjohtaja on Ari Lahti, ja seuraava varapuheenjohtaja on Katri Matson, koska kukaan ei ole niin hölmö, että lähtisi haastamaan Matson ja kilpaan, kilpaan. Ja sitten taas toisaalta niin Ari Lahti on, on niin vahva Persona. Mä en näe, miten Aaltonen tai Niinistö pystyy hänet haastamaan, mutta nyt päästä siihen muttaan. Mä en halua Ari Lahteen palloliiton puheenjohtajaksi. Koska hän ei ole futsal -ihminen. Nimenomaan. Arilahti Lahti on ainoa, joka, niin kuin Villen haastattelussakin kuuli, Arilahti Lahti on ainoa, joka on selkeästi tehnyt sen linjauksen, että hänelle futsal ei ole prioriteettilistalla hirveän korkealla. Ja mä ymmärrän sen. Ari on äärimmäisen hieno jalkapalloihminen, hän tekee hyvää työtä Kuopion palloseuran kanssa, hän rakastaa jalkapalloa, niin silloin hänen linjanverot on myös jalkapallomaisiin. Aaltonen ja Niinistö antavat futsalin liittyen pelkästään ympäripyöreitä vastauksia. Huomenna Turussa on, on tota palloliiton puheenjohtajavaalit. Mä olen itse tilaisuuden moderaattorina, eli jos haluat esittää kysymyksiä futsaliliittyen liittyen jollekin näistä puheenjohtajahdokkaista, ehdokkaista tai kaikille, niin pistäkää kysymykset mulle, mulle tulemaan, tulemaan, niin mä järkevät kysymykset esitän siellä tilaisuudeksi näille, näille ehdokkaille. Ja tilaisuus livenä, huuhkaa ja tv:stä se on myös avoin kaikille, että jos haluaa tulla, niin saa tulla sun 8.0 Veritas stadionin ravintola olessa, Hyvä. eikö ei Patrick's pubissa, mutta kuitenkin Veritas että sinne saa kuka vaan tulla, tulla kuuntelemaan ja esittämään kysymyksiä. Et kysymyksiä, tulee mulle, mutta tällä hetkellä mä vastaan J.P. sulle, että et ennakko-odotusten perusteella palliton seuraava puheenjohtaja ei huomioi futsalia. Tyhjentää vastaus. Sitten katsotaan, me meillä vielä jotain kysymyksiä. Vai ne Jussille kaikki loput? Kyllä näyttää siltä, että nämä on Jussille nämä loput kysymykset, niin ei kai tässä, tässä hittomiten miten tän tuli puhuttu. puhuttu. Oikeastaan se on hem, hemmetin hienoa, että meillä on Suomessa futsalin keskittyvä podi, joka käydään Turun murteella. Siis sehän... Vaikkei Turussa ole yhtään futsal liikajoukkuettakaa. Niin, mutta siis tää on aivan mahtavaa. Ja on. nyt kaikki muuto hiljaa niin, vaan et mitä he... Nii, <laughs> nii, miten, ne, miten ne nyt. Joo. Eikä tässä sen kummallisempaa. Kiitoksia kaikille taas mielenkiintoista. Nämä porit vähän venähtää, mutta kun meillä on joka toinen viikko teknisiä ongelmia ja joka toinen viikko, mistä muutan kahden viikon asiat, niin se saattaa olla, tai oikeastaan kerran puhuttu puolen vuoden asiat. Tästä lähdetään nyt sitten seuraavaksi juttelemaan Nystremin Jussin kanssa vähän Leijonafutsalin tilanteesta ja vähän siitä, että minkälaista on olla futsalin keskittyvän seuran toiminnan johtajana. Et se on mun mielestä aika mielenkiintoinen setti ja panostus tuolla leijona futsalin suunnalla. Ehdottomasti ensimmäinen futsal seuraa, joka palkkaa oikeasti seuran alle, toimistoon, henkilön, henkilön tekemään niitä hommia. Niin ihan mielenkiinnolla katsotaan, miten Jussi avaa systeemejä. Ei, Ei mitään muuta kuin tähän. Ensin tietysti. Kiitos Juha sulle ja lähdetään kuuntelemaan Jussinaa. Kiitos. Jussi Nyström Leijona futsalin toiminnan johtaja nyt Marketpoli haastattelussa. Kiitoksia Jussi, kun suostuit tulemaan. Kiitos. Ihan mielellä. Ihan mielellä. Mites on lähtänyt vuosi käyntiin? No Hyvin kiireisesti, sanotaanko näin. Tässä tota, käytännössä pari uutta hommaa sitten Alkanut, että tietysti toiminnanjohtaja hommat Leifille ja sitten samalla tota, jatkan tuo finanssialalla osittain, että sinne sitten tota, omaa yritystä pystyy. Ja, ja, ja sitten tässä on vielä tuommoinen kuusi tyttö kotona, niin kiirettä pitää. Varmasti, varmasti. Onnittelut siitä tästä tuoreesta perheen lisäyksestäkin. Kiitos. Yes. Mites tota, nyt sitten tietysti kansaa kiinnostaa, kiinnostaa hirmu paljon tietää se, että et, et, mikä teki Jussi Nyströmistä hyvän valinnan Leijonafutsalin toiminnanjohtajaksi. Et salipallo kyselee Twitterissä, että minkälainen kokemus sulla on tähän työhön. Koulutustahan toiminnanjohtajan työhön ei ole ei ole käytännössä olemassa, mutta, mutta minkälainen kokemus sulla on? No, tota, sanotaan, että ehkä kokemusta tämmöistä seura-johtamisesta ei, ei, kyllä, ei kyllä oikeastaan ole, mutta tota, koulutuspohjaa nyt on sen verran, että, että, että englanninkielisen travenomikoulun kävin ja, ja tota, luen tällä hetkellä urheilun johtamista avoimessa yliopistossa. Et sitä opetellaan, jos sitä nyt voi opetella muutakin kuin käytännössä. No, no. Tota, miten sitten tähän tuli, niin varmaan on toi kaupallinen koulutus itellä taustalla. Sitä nyt varmasti tarvitsee kun, kun tota yhteistyöhommia tehdään. Ja tota, kuitenkin sponsorituloja tarvitsee saada, niin siitä on varmaan jonkinnäköinen yötyö, tuo kaupallista työtä tehnyt ja kaupallinen koulutus on taustalla. Sitten tietysti ehkä osatekijä on siinä, että ainakin laji on suhteellisen tuttuja, aika paljon tuttuja naamoja tuolla akaan suunnalla näkyy, niin, niin, niin tota, ehkä sitten niillä merkeillä tuli tämmöinen tontti itsellä. No se kuulostaa aika hyvältä. Mitä vastuualueet sulla on nyt sitten, sitten tuolla teidän seurassa? No sanotaan, että tämmöinen yleis operatiivinen toiminta aika lailla, että tota, tietysti kivisten tero ja vedenpääjuha erityisesti siinä on, on paljon tekemässä kanssa. Yhdessä me sitten ehkä, ehkä tota joukkueen kasaamista ja koutsihommaa ja tämmöisiä joukkueen rakentamisasioita hoidetaan ja, ja tota, sitten sanotaan, että mediapuoli on, on sitten hommia ja, ja tota, että tämmöistä yritys katsotaan toiminnan pyörittämistä, että vähetellään laskuja ja katsotaan, että kaikki on ok ja kaikilla pelaajilla menee hyvin ja, ja tota, ihan lait laitaa homma kuin homma menee. Ja kuulostaa ainakin aikaa vievältä. No joo, varmasti. Sitä se tuntuu olevan. Äh, miltä näyttää, onko Leijonan futsalille tulos nyt sitten uuden toiminnan johtajan myötä myös? Äh, organisoitua junioritoimintaa tai vastaavaa kehittymiskohdetta? No se on nyt yksi homma, mitä tässä pitää vähän miettiä. Tuossa on kuitenkin AK-alueella on useampi seura, sitten käytännössä tietysti jalkapalloseura, että halutaanko me sitten pistää se meidän, meidän tota Leijona futsalin nimelle vai ainakin ensi alkuun tarkoituksena on siirtää pelkkä edustusjoukkuet tähän? Et tota, sitten katsotaan, että ei me kuitenkaan haluta tehdä semmoista tilannetta, että me pelataan esimerkiksi Toijalassa tällä hetkellä kotipelit ja Kylmäkoskelta tai Viijalasta tai esimerkiksi Urjalasta on sitten pakko raahautua sinne asti reenaan meidän väreissä. Että Ette, et onko se sitten parempi yhteistyö, että tehdään jokaisen palloseuran kanssa ihan... ihan tota enemmänkin tämmöistä kouluttavaa yhteistyötä ja opetetaan valmentajia ja, ja niin poispäin, että saadaan luotua semmoinen kokonaisvaltainen polku sinne. Toivottavasti sitten tietysti aina Leijona futsalin se, no, se Se kuulostaa, kuulostaa mielenkiintoiselta haasteelta tietysti, mitä saat punnita tuossa. Nyt sitten tietysti äh, itse mietityttää, mietityttää lähinnä se, että saat kuitenkin leijonafutsalin edustajoukkujen pelaaja. Teillä on liikakausi kääntymässä nyt niin siihen viimeisen kolmannekseen, jonka jälkeen vielä pudotuspelit päälle. Onko ta kuitenkin helposti yhdistettävissä, että sä tavallaan olet, olet siinä sun pelaajaroolin ohella myös se kaveri, joka sitten antaa kommentteja, kun julkastaa uusia sopimuksia, niin kuin nyt oli esimerkiksi Juhon sopimus, kun julkaistiin. Niin niin olit siinä esillä. Että todennäköisesti sä oot se, joka tekee ne sopimusneuvottelut, mutta tota, se, pystyykö tämän rooli jotenkin yhdistämään pelaajana ja toiminnanjohtajana? No, kyllä se ainakin mun, mun mielestä on ihan, ihan tota helppo yhdistää. Ainoa rajautuminen, mikä siihen tietysti on pakko tehdä, että sitten kun on ottelu, niin mä oon ottelupäivinä, mä oon pelaaja. Eli tota, sitten vähän sitten taas. Tota, Tuommoista, jos tulee nyt, sanotaanko, että yhteistyökumppani vaikka ottelu isännäksi, niin sitten on muilla vastuu ottaa heistä koppia niin poispäin, että sitten tietysti silloin mä keskityn pelaamiseen ja haluan keski, haluankin keskittyä ihan siihen, että tota... toistaiseksi se nyt ei ainakaan mikään ongelma ollut, mutta tosin tätä nyt on mennyt vasta pari viikkoa, että saa nähdä millaisia ongelmia se tuo, jos on tuodakseen, mutta tota, en mä näe siinä mitään, että sellaista ongelmaa, että tota, sitä ei pysty yhdistämään. Pelaajasopimus pohjalta, niin toisaalta se on aika hyvä juttu, että mä, mä tunnen aikalailla jos en tunnen, niin tiedän ainakin tota, suomalaisia pelaajia aika hyvin ja, ja tota, mielestäni ainakin tunnen ihan hyvin juttuukin, juttuukin kaikkeen kanssa, ettei siinä mitään. Sieltä sitten sopimukset on tuolla hallituksen puolella sitten, jotka ne, ne sitten tekee, Että toki nyt nimiä voi hakea, mutta tota... ehkä se on sitten, sitten kuitenkin heidän homma tavallaan, tehdään ne sitten ihan valmiiksi. Joo, no tämä on oikein, oikein mielenkiintoisen kuulon, kuuloninen setti kaiken kaikkiaan. Meidän yksi kuulija, Markus Aalto, kyselee, että minkälaisella budjetillaan noin suurin piirtein seura operoi ja minkälaisista puroista sitä ja rahoitus sitten koostuu? Sanotaan, että tota, en mä mitään tarkkoja hei, tai tota summia rupea nyt sillä heittelemään, mutta tota, ö, no meillä on useita, useita yhteistyökumppaneita, osa vähän Suuremmalla panoksella ja osa vähän pienemmällä, mutta tota, sanotaan, että se on juurikin niin, että pienistä puroista kasvaa vähän isompia jokia ja niin eteenpäin. Et, et. Mutta kyllä meidän tavoite on tässä nyt huomattavasti kasvattaa budjettia ja pikkuhiljaa päästä sinne kuusinumeroiselle puolelle, sanotaanko tällä ja, Se kuulostaa aika hyvältä suuntaa antavalta, antavalta asialta. Ja... Siinä on varmasti iso vastuu tietysti nyt sitten sulla että toki ymmärrät, että vedenpää ja kivistö ja airaksi ne edelleen, edelleen kulkee kylillä kolmena iloisena rosvona ja kerää, kerää rahaa, mutta sä pystyt antamaan erilais tulitukea siihen, kun keskittyy tavallaan niin kuin omien töiden kautta siihen rahoituksen haalimiseen. Toiminnanjohtajan pesti itsessään, niin se on ilmeisesti sulla nyt tällä hetkellä niin, kuin sanottu, niin puolipäiväinen. Onko se kuitenkin tavoitteena se, että jossain vaiheessa olisi mahdollista, että, että, että sä olisit täyspäiväisesti pelkästään leijonalla töissä vai onko sulla enemmän itselläkin se asia sille, että sä haluat, että sulla on myös elämässä jotain muuta kuin leijonafutsalla? on se sitten minä vai joku muu, niin, niin, niin tota, se on sitten se aja asia, mutta tota, mut, mut, kyllä se ihan, ihan tota, tarkoitus on lähteä isoja harppauksia ottaa organisaationa, että se tarkoittaa myös sitä, että olisi ihan täyspäiväinen toiminnanjohtaja ja toivottavasti mahdollisesti joku toinenkin henkilö siellä toimistolla. Miten sä näet tällä hetkellä suomalaisen futsalin nyt voidaan, voidaan nyt sanoa ainakin mun mielestä, että Leijona futsalon on, on edelläkävijä, ainakin puolella, mutta miten sä itse näet, näet suomalaisen futsalin tilan tällä hetkellä, että onko, onko nimenomaan enemmän tarvetta tyyppiseen seuran rahoitusta ja vastaavaa keräviä kerävi henkilöiden parissa vai mihin niin sun mielestä seurojen kannattaisi liigassa satsata? No Kyllä, mä näen, että, että on aika paljon, on aika monellakin joukkoilla tekemistä ihan taustaryhmän koosta lähtee, että Meillä on siinä mielessä erinomainen tilanne, että meillä on useita henkilöitä siellä taustalla ja toki lisää mekin kaivattaisiin. Mutta tota, se, että verrattuna monen muun seuraan, että meillä on siellä 50 kaveria painaa taustalla hommia, niin se on ihan kiva lukumäärä akapuolissa kaupungissa. kaupungissa ja tota, Kyllä mä sanon, että tota, mitä tässä nyt on, näitä asioita on otanut, niin aika paljon vie aikaa. Se, että jos siellä on joku kaveri, joka oikeasti on käytännössä työkseen hoitaa tätä, niin ihan, ihan varmasti vie lajia huomattavasti eteenpäin. Et tota, miten sitten varmaan kokonaisuutena Suomi pitää kehittyä ihan, ihan joka asiassa, että on se... On se taustatyö, toimistotyö, on toiminnanjohtaja tai millä, miten sitä ikinä haluaakaan sanoa. Ja ihan juniorityöstä lähtien, niin jokaisen pitäisi löytää semmoinen oma suuntaansa, millä sitä lähdetään ajaa. Meillä, meillä nyt tietysti pitää vähän miettiä sitä, että ei olla niin hirveän suuri paikka. Ja, ja tota, sit käytännössä kun on kolme keskustaa ja mahdollisesti sitten jos ajattelee sitä urjelaakin vielä, niin mikä se meidän pelaajapolku esimerkiksi on, niin, niin tota, me saadaan miettiä sitä ihan keskenään. Ja... Mutta on ihan kokonaisvaltaisesti on paljon asioita, mitä tässä niinku seuratoiminnassa on ja pitää hoitaa. Et... Kyllä mä sanoisin, että tota... taustojen kasvatus ja toiminnan... ehkä toiminnanjohtaja on hyvä semmoinen, joka on sit organisoimassa ja pyörittämässä sitä operatiivista toimintaa. Et ei, se, ei se ainakaan huono satsaus olisi keneltäkään. Kuulostaa järkevältä. Onko tässä jollain lailla, yleensä Suomessa kun palkataan pieniin urheiluseuroihin henkilöitä, niin siinä on jon jonkunnäköisiä palloliiton tai piirien, piirien tukipotteja mukana, niin onko leijona päässyt nyt sit nauttimaan myös, että toisi jollain lailla joku tämmöinen ennen ainakin hätterikrahoitus, en tiedä millä nimellä kulkevat nykyään, mutta olisi, olisi jonkunnäköinen niin kuin kivijalka. Tämä on ainakin yksi, yksi pilari siinä toiminnassa se, että saatte sitä tukea tuolta lajiliitolta. No vielä ei ole ainakaan haettu, mutta tota, kyllä me varmastikin selvitellään sitäkin asiaa tässä. Et tietysti semmoiset tuet, mitä on mahdollista hakea, niin, niin, niin tota, kyllä mä uskon, että me se, niitä haetaankin. Miten sitten toiminnanjohtaja Jussi Nyström näkee, että, että, että viisi vuotta mennään eteenpäin tästä, niin missä Leijona futsal pelaa kotiottelunsa ja minkälainen seura on Leijona futsalin futsal kokonaisuutena? No tietysti toivotaan, että tota, ehkä mun toive on se, että Akassa olisi uusi areena, jos se on mahdoton yhtälö, niin ainakin nykyisen hallin, hallin tota saneeraus, että se, se saataisiin kunnon mittoihin, mutta tota, kyllä siellä tarvetta olisi ihan uudelle, uudellekin. Eli kyllä siellä käyttäjäkapasiteetti on sen verran kovilla tällä hetkellä, että tota, varmasti olisi ihan, ihan tota, tarpeellinen lisä koko seudulle, että siellä olisi ihan uusi areenakin. Missä mesit ollaan seurana, niin toivottavasti siellä uudessa hallissa ja muutama viiri on katossa. Ollaan sellainen seura, johon sekä suomalaiset haluaa tulla ja me saadaan mahdollisesti sitten ehkä muutama täsmän hankintaan Sehän on se, sanotaan viiden vuoden tavoite. Mikä on Leijona futsalin kortti, kun pelaajaneuvottelu käydään? Te olette kuitenkin saanut aika hienosti Hienosti pelaajia on houkuteltu sinne. Petriki Petrikin on tullut Ilveksestä teille. Ja, ja on, on pelaajia, jotka tulee vähän kauempaa toisista joukkoista. Niin mikä on se, minkä takia Leijona Futsal vetää suomalaisia pelaajia? No, Petri tuli itse asiassa Maxiistä mutta tota, Tatu nyt tuli Ilveksestä, sitten Ausen ja ja, ja. Jussila Mika saatiin mäkseistä nyt tälle kaudelle, mutta ehkä meillä on sellainen vahva ajatus ja luottanut meidän toimintaan ja me ollaan se saatu osittain sit myytyä se myös eteenpäin, että meille on haluttu tulla. Ja sanoisin, että ehkä myös se meidän pelisysteemi on kuitenkin aika iloista hyökkäävää putsalia että ehkä sekin houkuttaa osittain. Toki välillä sitten rapatessa roiskuja omissakin päriseen. mutta... Kyllä mä sanon, että se on ihan kiva tossa pelailla, kun saa tehdä virheitä, jos se tulee, niin sitten koitetaan käydä läpi, että olisiko nyt ollut tehdä jotain toisin, mutta... Kukaan ei ristiinna olitse jos nyt vähän mokkoa välillä ja niin poispäin, että... Kuitenkin... Aika hyvin tässä, varsinkin nyt... No, eilen nyt tuli... Ilveksi Turpin kovan taistelun jälkeen, mutta kyllä tuossa aika hyvä hyvä jakso meillä oli menossa, että opii, ja dominoitiin aivan täysin. Ei, ei ollut kyllä kenelläkään mitään vastaan sanottavaa, että kyllä se aika kiva on pelata siinä, kun aika vapautuneesti saa, saa lähteä niin sanotusti itseä toteuttaa kentällä Mennään vielä tässä lopussa käsittelemään vähän vastuualueita, että, että kun sä oot seuran ainoa palkattu työntekijä tämmöiseen, niin kuin taustalla toimimiseen, toimimiseen ja sitä vahvistaminen. jokaisella kuitenkin pitää olla jonkunnäköinen henkilö tai instanssi, kenelle he ovat vastuussa omassa tekemisestä. Niin miten teillä menee? Et kenelle sinä olet, olet sitten tilivelvollinen tekemisistäsi ja, ja kuka siellä niin sit on vähän se sun mentorisi ja esiimieheseuran sisällä? Mä olen tota, hallitukselle vastuussa tekemisistäni. Niin. Eli tota, siellä on sitten hallituksen puheenjohtajana toimii kivistön teroja tero, ja he sitten, jos menee viikkoon, niin varmaan antaa palautetta ja niin poispäin, että heille mä käytännössä kertoilen, että mitä on tullut tehtyä ja, ja tota, millä tavalla ja miten mennään missäkin. Tietysti että, että, että, että, että varsinkin heiltä sitä työ, työtaakkaa tämmöistä operatiivista toimintaa koitetaan vähän vähentää. Ja ja sitten vastaan näistä asioista. Joo, ei pelkästään tarvi vastata viikon menneistä asioista, vaan kyllähän niillä on hyvä raportoida myös hyvin, hyvin menneistä asioista. Joo, totta kai. Positiivisen kautta mennä. Nimenomaan, että luotetaan siihen, että Futsal on kovassa kasvussa. Leijona Futsal tekee sen töitä hienosti ja se on, se on mukava huomata. Otetaan tässä nyt sitten tähän teen seuraan itsensä, niin viime vuonna ensimmäinen Mitali liigassa, bronssin värinen tuli silloin. Mitä sä näet tämän loppukauden leijonafutsalin osalta, että, että missä te olette ja mitkä on teidän tavoitteet? No kyllä meidän tavoite on ihan tietysti mennä nyt kerralla ja niin päin pois tää loppukausi tästä. ja katsotaan mihin asti se on riittänyt runkosarjassa ja Päästäänkö me valitsemaan vai eikö me päästä valitsemaan ja niin poispäin. Mutta tota... Oi, meillä on mitään muuta tavoitetta kuin voittaa mestaruus. Se on ihan tasa ja ainut tavoite, mikä on. Ei, ei enää välierätappioita eikä mielellään finaalitappioitakaan tulisi sitten. Ihan... Voin julistaa, että se on meidän tavoite, tavoite tälle keväällä. Eli nyt on sitten jo kolmet mestaruusjuhlat, mihin mun pitää selvästikin mennä, koska eilen mut kutsuttiin sekä Mad Maxien että et Sovon mestaruusjuhliin erinäisten pelaajien toimet. Mutta jos te kertaa kumminkin voitatte mestaruuden, niin sit on kolmet, kolmet juulat kolmella eri paikkakunnalla. No, pitetään vaikka vaan nakassa, niin ei tarvitse joka paikkaa No, se kuulostaa hyvältä, se helpottaa, helpottaa munkin tekemistä. Hei, kiitoksia Jussi oikein paljon ja tsemppii loppukauteen. Kiitos kovasti. Moro. Rautiainen riistä, nyt on hyvä paikka Kadyllä, Rautiainen tulee, Toivola ja Rautiaiselta, aivan Rautainen viimeistely. Ja yleis yleis laukopalo maali, välitön puitti, välitön puitti Leijona Putsalilta.